بلد نام کی صورت ده نام پوره صورت مکی ده په دې کې مدنی آیاتونه نشته په صورت کې شل آیاتونه دي ښل آیاتونه دي په دې صورت کې ااو دا سورت البلق ده دا سوره قاف نه پات نظر شوه ده کوم چې په وشتما سپاره کې ده ااو ده سورت الطارق نامه کې نظر شوه ده کوم چې لغه نامه کې ډېر کې تیر شو په حال کې جمعي کې دا لکم فلم نمبر صورت د قران ده یعنی 90 نمبر صورت سورت په حالتی جمعی کې او په حاله د نزول کې 35 نمبر صورت د قران دی یعنی د اسمانه نازل شي 30 درشم نمبر کې او حالتي جمعي په دحایف مذهب د حضرت عثمان کې دا لکم قلم نمبر کې دی راغلي ما قبل کرے را بستر او ما قبل کی هم بیان د مجازات او د اعمال او د اثرو د شر دی او په دې کې بیان په دې بیان دی لیکن اثر د خیر دی ما قبل کې ذکر د اعمال ذکر زیات دا غي د مجازات د ثواب او د عذاب او پرات دونکي صورت کې د خير ذکرونو د ثواب زیات ذکر لري نو دا, دا, دا دوړو قومین کې پر رقم دی او راته هم دی موجوده صورت سره بیان د مشقت د انسان بیان د مشقت د انسان انوذا فرمای دا د دې صورت کې شل او آیاتو او دواطیا په کې کلمات کی کلمات پټول <سؤال> صورت کې 300 بحاثي کلمات دي په کې بحاثي او 320 په حروف دي په دې صورت کې درې سووا شل حروف د ابن عباس د تذکیرې مې قول مطابق نو بسم الله الذي بسم الله الذي جعل البلد بلدا لأهل البلد فنم داغ الله باندې ذکروله دې بلد خار د اهلي بلد د پاره الرحمن بهدايت المقبرين الرحيم بهطاء الكتب والإيمان لا اقسم بهذا البلد قسم يدي في قار دمك يبان دي في قار دمك يبان دي ان وان البلد او پتاک ترا تک وزیدون که پدی خار کی تو وزیدون که پدی کی ان دا ووالد وما ولد قسم يدي في غون کی باند و ما ولد او كم کی زی غولشی لقد خلقنا الانسان في كبد ای ادمو بالاخراج من الجنه ووالدین دا ادم مې وختام ویچ راوته د جنت نه دی والد دی کان و ما ولد او دا تی دارین میحنا او کتم ویږه دا مخلوق باندې چې پدارن با مینه کې وی ګور والدنا مراد حضرت ادم هغه چې جنت نه راوته او دا و ما ولدنا مراد هغه انسانان چې د دنیا کې کم انسانان دا ټول ما ولدت کې دی را دي دنیا کې انسان پیدا شو والد به جنت راغې نو فرمایي لقد خلقنا للانسان في كبد فتا کی طرح پیدا کړل موږ انسان لرا پیکبد په مشقت کې مشقت دګنه رزي کوم څارلته مګ دیر شوي ده ان فرمایي ايحتب ان يقدر عليه احد آیا ګمان کوي اند دې قبر لن يقدرات هیڅ بقادر ني وي عليه پدي باندې پد باندې احدن السوق يقول سوئی لگو لده ما مال دیر يقول سوئی اهلکتو مالا لبدا لگو لده حلاک کرده ما دیر مال احتبو علم یره وحد او ده داگومان که چنه لده لده دلر ایچا علم نجعل لہو عینین الله وی علم نجعل لہو عینین ولی دنہ لکتا پوسو کئی چا ممتدہ پارا جوات سرگی ندی گرزولی ولی سانا او جبا او جوشن لی مورلنی دی ورکلی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ او ورکړې موږ دلا دولاره دولاره مورته کولې دي ها په واسطه د نبی باندې مورته دولاره کولې دي ان زمونږه نام ته وګورات عینین یو ترجه چيني انسان بثنګي چې بیا دوانې نو څنګه وای بیا ورپته لتان جب جب چې نکړيږي سبې ا او ولت حالت شفتین شوندې چه ده شوندی نی، سنگ باید، لکه ده موطر نی چه بمپر گرزو لی، سنگ و بیاروانی، لکه بانت د ټرک نی چه گرزی دلی، داکی و بیاروانی، نو اللہ تعالی وی، و لسان او دغتی جوا، و شفتین و شنلی، و حدین ها هنجدین، امنگا قولی ده تدولاری، فلکتا حمل په پس کنختو قالا فتا عمل عقب وما ادراك ما عقب تتفدې چې دا غونډه ته شيره پکورا قبا آزادول د غلام دی نو غلام آزادول وېدونه او يطعامون في يوم ذمربا يا طعام وركل دي اورا ته طعام وركل دي اورد لږه کې في يوم ذمربا ينه تخاوت ترته اشاره ده چې طعام او يطعامون في يوم یا تآم ور کو لی تورت دلوګه کې یتیمن زامقرب یتیمانانو لا یان دې رشتدارو لا رشتدار له فسټولې نه را لګي او میتکین زامتربا یا میتکین چې هغه په خاورو کې پروت وي هر غړي په خاورو کې هغه میتکین لډوډه هغه لډوډه ورک من الذین آمنو بیا ثم بیاو دے من الذین ذلک كانوا نات ایمان را وړو ایمان را و تیت وکای دی او بلتا مؤمنان به یو بلتوصیت کئ فکبر ترا د څه په خبر سره حن چې حرام بنوکرو یتیم مال بنوکرو دچا چا بنو وه او چا دکاندار نه به سودا نه کو پدې روزه کې څمره سوداګانو کې کی غلاګانی کیږي غلا کی. دکاندار هم غلا کوي او دا سودا سودا کوونکې دا کم غلا کوي دا څنګه غلا کوي پکوړو والے په تول چالوې د اعلان دنه د ورځې پکوړي په بڑا پروژه کې والی کجرو ان کجوری په ډای باغی بیا روځه ماته ته بدینه کوی ا دکاندار څنګه کوي دکاندار مولا دوکانې ځاتلی یو الله سبحان الله نو مي کوي بلل الحمدلله کوي چې دنه اخلي وای کجوره قرته آ وای کاکا پوره مې راوړی دا او سبحان الله وی تعالی ورله یومن او چې کله بیا والله ور کوي چې आले دلی پکې الحمدلله یو کیلو ورله او تعالی مغر پاړې دا ځان د پاړه غټ کانه غټ پاړه وروډکه یا او روجه کې بیا چې تول کوي مکه ذکر لار روان دي انو پتی ځوان دي ترې ورولي چې پتی ځي ورولي هزار ورکه زر ورکه ته کیږي چې پتی ځي ورولي هغه پک او روان دي پکې دي نو بیا دا زر نه کې ته کیږي نو تی تول بكيږي یا ورته پکې پلاوږي چا وړې طرف پکې طرف ته کیږي یا ورته مې شنا کیږي غور سلام دي ولګي هر چل دي رواني مسلمان نه ور دي چل ول نه ور ټول چل ولونه دې کوي الله تعالی وای زما پاتہ باندې ناراضي براد کله دې وਹੀ الله وي زمما خاطر ناراضي نو الله فرمای وي وتواقوا بالصبر او دې وصيت کوي او بلتا تواقوا دا د تفاعلنه دی ګوره کتواقوا بر وزن تفاعل تفاعل دا په ثلاثي مزیدتي کې هغه باب دی دا تثکیل کینې زم باځه کې چرته یو نیم لغت راشي ثلاثي مزیدتي کې هغه باب دی چې خاطر تشارک دی د جنبهونو نه د ور توی هر تم ځان حرامونه تا تا هغه ور توی تم د حرامونه تا تا و توب المرهمه او د وی و دیت کوي پر رحمت ترا علی الخلق بالاتفاق او مخلوقات باندې اولای کا صاحب المؤمنه دا خیر طرف والي که تاسو خیال کې راضي او صورت الواقعه کې که جر د سی طرف او دګ طرف تی رشي هوا ال تفصیل با سم پشو ولای کا تھا بلوی منا ولای ان لګو دراوي واسه سوره واقعہ دا وېټمات بارکه سوره رحمان نڤاس دا دا سوره واقعه ویشتمه سپاره آیت نمبر اوم د ده سرنا سوره واقعه د سرنا لغنیو بوری سوئی ادا وقاتل واقعه تو کلچواقیشی قیامته لیتا لوقع بها کاذبا حافظت الرابعات ادا رجتل آغ رجا و بستل جبال بسن فکانت حبام منبسا و کنتم ازواجا ثلاثا تاسو بدریق اسم خلقیه کم کم فا اصحاب المیمنا یوبا قاب المیمناوی مَا ثَابُ الْمَيْمَنَةِ سُوقَ دِيغَا ثَابُ الْمَيْمَنَةِ وَثَابُ الْمَشْأَمَةِ بَلْ ثَابُ الْمَشْأَمَةِ سُوقَ دِيغَا ثَابُ الْمَشْأَمَةِ ذِكَّ تَرَفْ وَالَّتِي سُوقْ دِي وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ بَلِ الْمُقْتَدِرُونَ كِذِي دَابِ گِي سُوقْ دِي, دي وَلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ دَ مُقَرَّبِينْدِي وَدَا أَزْوَاجًا صَلَاتَنَا مُرَادْ تُولُ الْمُبَذِّرِينَ لِگِلِي دِي خَاتِ مُؤْمِنَانْ عَامُّ مُؤْمِنَانْ أَوْ قُطَّاعْ أَثَابُ الْمَيْمَنَةِ دَا خَاتِ مُؤْمِنَانْ وَلَئِكَ عَامُّ اولایک المقربون دا عام خاط او اتحاب المشحمہ دا کافران اتحاب المیمناء عام مومنان مقربون خاط مومنان اتحاب المشحمہ خاط کافران دا برا ترتیب مطابق دا دے تول دا غصی ذکر دے سنکی پایاتونو کی ہوئے لشو نو دا غیقو بیا مقی په پہ مرتب کی گی فا غزین مقودی دے سر مقصد دے نو فرمائی واللذین کفرو آغی کسانسی کافران دی بے آیاتنا پایاتونو زمانگبان انکار وما ثاب دا د داګ ترقواله وی دګ ترقواله یعنی جهنم تطلون کی علیهم نار موصدا په دای باندې به وی ها چې دروازه به باندې کړي شي وی دا ته اور چې دروازه به باندې کړي شي وی الله ایت موږ اوس تاسو